لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين بلجي إمام تيرمذي سوام سننو لسو منغبوشت قد الله والبسانيك عليه الصلاة والسلام يرقلن او Odakle je tvoj gospodar? Ko je tvoj gospodar? Opiši nam tvoj gospodara. Pa je tada uzvišeni Allah objavio قل هو الله أحد reci On, Allah, je jedan Allahu Samad On je savršeni gospodar لم jelid ولم julad rodio nije i nije rođen ولم يكو له ون أحد i ravan nije. Reci o Muhammede onima kojima treba šreći Allah je jedan. Allah je jedan i jedinstven. Allah je jedan u onome što je stvorio i jedinstven u onome što je stvorio. Allah je jedinstven u onome što, je je u onome što treba da mu se Pruži. Allah je jedan, jedini koji je sve stvorio i kao jedan jedini, jedini zaslužuje i da se obožava. Allahu samed. Allah je savršeni gospodar. Allah je savršeni gospodar zato što on nema nikakvu manjkavost. Ono što on je stvorio, Je znak njegovog savršenstva, a sve je stvorio. Allah je savršeni gospodar onima koji ga obožavaju i oni kod njega mogu utočište tražiti i sve ono što žele od njega, zato njega moliti. Lem jelid, olem julid. On nije rođen i nije rodio. On je oduvijek i on je zauvijek. On je postao i on neće nestati. Jer da je on nastao, to bi bio znak njegove manjkavosti. Usuril Hadid kaže: "Plemeniti gospodar, huval wal akhiru wal zahiru wal ba'thu." On je prvi prije njega ništa nije bilo. I on je posljednji i posljednjega ne može ništa biti. I on je iznad svega, nema ništa iznad njega. I on je najbliži, nema ništa bliže ljudima od njega. I njemu ništa i niko ravan nije. Ova sura je jedna od sura koja ima veliku vrijednost. Iako su ovo naizgled kratki ajeti i veoma kratka sura, čovjek bi mogao pomisliti da možda ona ne sadrži neku posebnu vrijednost. Biljež imam Bukhari od Ebu Seida il-Hudrija, radijallahu anhu, da je on Ebu Seida jedne prilike u noći, čuo jednog čovjeka kako uči i ponavlja ovu suru. Pa je toliko ovaj čovjek ponavljao ovu suru da je ponavljao do sabaha, do jutra, kada je Ebu Seid osvanuo i bilo mu čudno da čovjek ovu jednu suru cijelu noć ponavlja. Ebu Seid odlazi kod Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, I nekako, kao podcijenjujući suru, kaže mu Allah u poslaniče, tako i tako je bilo sinoć, kaže mu poslanik sallallahu alih ne sellem, tako je Allah. Ona vrijedi trećinu Kur'ana. Kako vrijedi trećinu Kur'ana? Vrijedi trećinu Kur'ana zato što Kur'an govori o trijema stvarima. Kur'an nam spominje tri stvari. Spominje nam ono što je vezano za vjerovanje u Allaha, Spominje propise i spominje nam priče poslanika koji su vjerovali u Allaha i oni koji nisu vjerovali u Allaha i su suprotstavljali su se onome što su im došli i govorili poslanici. Na taj način sura i hlas, iskrenost vrijedi trećinu jer sadrži govor o uzvišenom Allahom. Reci, Muhammede, o Allahom poslaniće, pozivaj i objasni i pojasni da je Allah jedan, da je on savršeni gospodar, da on nema sudruga i da mu nema ravnog, da nije rodio. Kaže uzvišeni Allah u Suri Marijem, وقال اتخذ الرحمن ولدا اني قولي ميلستييه سبي اوزيو ديته لقد جئتم شيئا ادى دي قوريت نشто што е одвратно تكاد السماوات يتفطرن منه نبса само што се непровали وتتشقق الارض ازمنا الجبال هدا ازدر ابرда and'a rahmani walada da govore da milostivi ima dijete. Wama yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada ne triliči in edoliku milostivom da ima dijete. I zato je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, imao običaj ovu suru učiti u određenim prilikama. Jedna od tih prilika jeste da je učio ovu suru na dva rekata prije sabahskog namaza, sunatima i na dva rekata poslje akšamskog namaza. Na prvom od ta dva rekata je učio suru al-kafirun, nevjernici, a na drugom je učio suru ihlas. Spajajući na taj način odgovor nevjernicima i potvrđujući svoje vjerovanje i pozivajući u vjerovanje u jednog gospodara. Bilježi imam Tirmidhi od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je jedan čovjek puno učio suru Kul hu Allahu ahad, reci, on Allah je jedan. Pa je to došlo do poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pa je pitao, zašto učiš toliko tu suru? kaže, ja ovu suru volim. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ljubav prema ovoj suri ćete uvesti u džendet. Tako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ukazao na posebnu vrijednost ove sure. A isto tako Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kako nam bilježi Bukhari od radi Allahu ta'ala anha Ovu suru je zajedno sa surom Felek i surom Nas učio svake noći pred spavanje. Kako? Aisha radijallahu anha kaže kada bi legao Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem, on da bi pljucnuo u ruke. Ne pljunuo, ne puhnuo, nego pljucnuo u ruke. Pa bi u ruke proučio, kaže Aisha radijallahu anha, suru El-Ihlas suru el-felek i suru nas, a zatim bi potrao rukama ono što može dohvatiti od svog tijela i kaže tako bi uradio tri puta. Tako da je i to jedna od vrijednosti ove sure. Pa koje su praktične primjene nama u životu sa ovom surom? Ovu suru trebamo da volimo, njeno značenje da volimo i da primijenimo. Ovu suru možemo da učimo u od ove sure, u ove sure da pozivamo i da se njom okitimo tako što ćemo pokazati da je Allah nama u životu doista savršeni gospodar. Uluhu Allahu ahad reci Allah je jedan, Allahu samad, on je savršeni gospodar i ustraj na tome u svome životu, ustraj u tome do kraja svog života. Nurun ala marri zemani ta'alaka wa adaa li dunija tariqan muširika wa hudan mina rahmani ahdi nabihi is salihati walil أَلْقَى وَأَضَاءَ لِي دُنْيَا طَرِيقًا مُشْرِقًا